Радіжник примхливиться, мабуть, особливий намір про викрут, або про доляр на алкоголь. Думайте, Що ж, побачимо різновидність недуги в крайньому самозванстві. Кожен шанс має вартість, вґрунтовується комісар. Але тут повтор з дрібними різницями. Навіть. Однак, можлива незвичайність, як викид з моря, життя незрівняний винахідник – Якщо ж тут нудний жулик, можна дотерпіти. Аж казус висвітлиться до дна. Обрікс, приводячи абсолютно пожмаканого. Тут арештований до вас. Білесий Цесаревич, пташкувато розглядавчий, гостро прорізаними очима, поплямлений лобом і посмиканий борідкою худий жиловець гірко образився. Обережно. Величай через титул, як належить в урочистостях То комісар А я цесаревич Спадкоємець трону імператора Росії Миколи II, Прошу проголосіть на цьому місці Щоб торжество могло відбутись У нас при в'їзді емігранти, якщо мають дворянські титули Повинні їх зректись, нагадав Обрігс Підписують зобов'язання Позиркнувши довкруг, цесаревич весело задовольнився о, зрештою, для Америки зробили виняток Вітаю Без запрошення сів напроти комісара Я до вас звеліть відпустити з кімнати на замку Якісь дріб'язкові претензії Вернуся на предківський престол, як всеросійський цар Олексій II, Обсиплю вас нагородами, скажімо, ордини Вам подобається Станіслав з мечами? Не бачив Які претензії? Ніщо супроти мого майбутнього я б навіть і не згадував. Знагоджу запис. Фотоапарат з магазину, довідується комісар. Покиньмо, я можу призначити вас шефом детективної служби в державі. На щастя, я врятувався. Аж дивно. Як? Чи можна знати? Прошу, солдати звикли мати в своєму відділі хлопця-сурмача. В них був. А помер від тифу. От я зостався серед них, живий. Пощадили, вивезли з Сибіру додому, в Басарабію. Як російська мова у вас? Уявіть, зовсім забулася. Скільки років без ужитку. А по-румунськи я, як дома, навчився від солдатів. За душевні братці. Ну то в пам'яті, чи задержалась вам картина хоч котрогось прийняття в особливому церемоніалі? Прийняття котрогось? Дивується Цесаревич. Ясно, що задержалась. Пригадую одно в царському палаці. Пешнота, стіл дуже довгий. Хто сидять на протилежних краях здалека не впізнають своїх в обличчя. Сама знать придворна, при звіздах, на всякій пригоршня брильянтів, а на еполетах по фронту золота. Привиджується, ви заблудили в соняшниковий огород кругом жаріє. А страви до гробу не забуду, як подано, розкіш. Приклад вам, от наближають гуртом на носилках подарунок, давній від Боддихана для нашої династії Романових. Найкраща на землі китайська ваза, в ній подано, щоб ви думали. Як водиться за столом після юшки, приходить гуляш. Який? Куди там венгерському? Дякую, я маю уявлення, зупинив комісар, і заохотливо поглянув до капітана Волдока. «Мабуть, відомо вам про гроші царя, вашого тата в англійському банку?» Питається з навідною поважністю капітан, ледве стримуючи посмішку. Аж метнувся в півобкруп цесаревич на стільці. «Як же, як же?» З дитинства в двірці чув. «Маю право на повну суму з відсотками. Заявив, що забираю, а відповіді нема. Я довідався, сума грандіозна, і сплативши, Британія готова Крахувати, вилетить в трубу Мені жаль, симпатична держава Я згодився ділим пополам Ні, знов мовчать А що ж треба робити з грошима величезними? Удавано недомислюється обрігс Ясно, передусім нагородив би всіх вас за звільнення Потім відбудую Білу імперію батька Як була, з безправністю низів неписьменних «Містер, ви, мабуть, не були в Одесі?» – з невиразним співчуттям на обрігся, як страшенно втратного поглянув цесаревич. «На жаль, ніколи. Не місто, тьотя рідна. Ні, мама!»